Good morning, uh, <coughs> Mielőtt ez az ing szeretnénk egy jó egy jó hírt köszönni a before biblia we, óra előtt is. Megjelent magyarul Chuck Smithnek az egész biblia tanítása. Uh, Chuck Smith, uh, whole Bible teaching was released in Hungarian. Ez mp 3 ban van. MP3 és uh, megvan nyomtatott formában is rajta, tehát ki is lehet nyomtatni, hallgatni is lehet. And you can also print it out because it's in there is a word version on the city of it. És uh, rá van írva a Márti 10 hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. And on the back, you can read Ma Matthew 10:18, uh, freely, you were given freely get. Uh, úgyhogy itt van ez a MP3 sor. Higgyétek hogy Magyar, Magyarország nagyon kiváltságos helyzetben van, mert egyedül a világon csak magyarul van ráfordítva az egész. És én már nagyon sok ismerősömnek adtam, hogy hallgatgassam. És idősek is nagyon szeretik hallgatni. And old lehet nekik like segítség kell it. ott az mp 3 MP3s. Nagyon sokan szeretik, hogy nagy, nyom, nagy formátumú betűkkel ki lehet nyomtatni, és még ő is el tudja olvasni. Úgyhogy használjátok és adjátok tovább másoknak. So use it and pass it on. Mivel ebből nekem nincsen csak öt példányom, ezért ebből nem nagy terjesztés lesz. I csak only, akkor, hogyha lemásoljuk. I only have five copies, so we will have to make more copies if úgy, you want it. Úgyhogy ha valaki szeretne többet is odaadni másoknak, nyugodtan így szóljatok, iratkozzatok fel és annyit másolunk, amennyit el tudtok vinni. So if you would like to pass it on to people, you know, you can put your name down on the list and we will make copies for you. Ez egy nagyon nagy áldás, mert elejétől végig egy teljesen egyszerű magyarázatta az egész igén végig lehet menni és egy nagyon jó rálátást kaphat bárki Isten igéjéről. It is really a great blessing as it is from the beginning to the very end of the Bible and you can get the whole picture of the Bible and you can uh, be really blessed. Maraggál uh, nyitsetek ki ottan hol abbahagytuk a Nehémiás könyvének végénél. Open. Eszter könyvéit fogjuk verni. Let's open our Bibles where we left off last week. At the end of the Book of Nehemiah, we will study now the Book of Esther. Ez az Eszter könyve egy nagyon érdekes könyv. This is a very interesting book. ez egy nagyon érdekes történet. Ez egy ilyeszkönyv. Because the whole book is a very interesting story. És a másik nagyon egy érdekessége, hogy egyetlen egyszer sem említi Isten nevét. The other interesting fact is that this book actually never mentions uh, God, God's name. Nem beszél Isten dicsőítéséről, nem beszél imácságról. It doesn't talk about prayer or worshiping God. Nem beszél külön a Krisztusban vagy Istenben való konkrét hitről. It does not mention the faith in uh, Christ or in God. Konkrétan nem beszél se a mennyországról se a pokorról. It does not mention heaven or hell. Ezért sokaknak volt baj azzal, hogy egyáltalán akkor mit keres a Bibliában. Meg kell értenünk azt, hogy Eszter könyve milyen történetben, milyen körülmények között íródott, és akkor erre minden fény derül. But uh, if we understand the, background, the historical background this book was written, it will uh, shade light on all this. Az egész könyvet, hogyha össze akarnád foglalni, akkor az egész könyv arról szól, hogy Isten mennyire hűséges akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá. If we would like to summarize the book. Oda is írhatod az Eszter könyv mellé, hogy 2. Timóteus 2.13 ott Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ha hitetlenkedünk, ha ő akkor is hű marad, és ő önmagát meg nem hazudtolhatja. And just, and uh, és, és ez egy óriási dolog, mert uh, Isten szeret bennünket, és Isten hűsége megtart bennünket. And this is a great thing because God loves us and His nehéz még, még a időszakokban is. Even in the more times. És nekem ez nagyon nagy bátorítást ad, mert sokszor érzem magamat nem olyan erősnek, milyen, amilyen erősnek szeretném érezni magam. And Vagy nem érzem magam olyan hittel telinek, nem érzem azt, hogy Istenre úgy rá tudnám bízni magamat, mint ahogy szeretném és Isten azt mondja, hogy ő hűséges és ő megtart és ott van és hű marad hozzánk. But God says that he's faithful, He will keep us and He will be faithful to us. Hát ez az ő természetem. Krisztus előtt 606-ba jött Nabukadonazor és lerohanta, a Jerusálemet és zsidókat időket elvitte babyloniai fogságba. Christ in 606 Nabukadnetzer came and he defeated the Jews and uh, he took them into captivity to Babylon. És ugye ennek a fogságnak több oka is volt. Ez egyik az az, hogy Bálványi volt Izrael népe már hosszú évek alatt Istentől háfordultak. And, and there were many reasons uh, for them being uh, taken into captivity. One of the reasons was that they uh, were engaged in uh, in worshipping idols and they turned from God. Álandóa nárköztelenségben éltek. And they lived in a másik része meg az volt, hogy 490 éven keresztül nem tartották meg a szombati évet, nem hagyták a Földet pihenni. Isten ezért elvitte őket, hogy ki pihenje magát a Föld, azt a 70 évet, amit megspóroltak, azt uh, Isten vissza akarta hozni. So God took them into captivity, this way he uh, enabled the land uh, to have some rest, which they didn't do, because they didn't obey him. És Jeremias ezt megprófétált, amíg mielőtt az egész fogság megtörtént. And Jeremiah prophesied this before the whole captivity took place. És aztán Ézsaiás is profétált, még Círusz király születés előtt 150 évvel, hogy majd, jön egy király, Círus király és majd ő vissza fogja engedni a zsidókat Jeruzsálembe. And even Isaiah prophesied prophesied this uh, before King Cyrus was born, 150 years before this king was born. He prophesied uh, saying there will be a king who will let the Jews come back to their land. És uh, ez így is volt 536-ban, uh, Círus király került a és a perzsák legyőzték a babiloniai birodalmat, és engedélyt adott arra, hogy a zsidók visszatérjenek a templomot felépíteni. And this is exactly what happened in 536, uh, King Cyrus defeated the Babylonians, the Persians defeated the Babylonians, so São... King Cyrus let the Jews return to their land. Most arraemkeztek, hogy Zerubában és József főpap visszamentek egy. Embercsoporta is elkezdték felépíteni a templomot, majd később Nehémiás a falat. So maybe you remember that after this uh, Zerubbabel and Joshua went back with a few people and they started to rebuild the temple and then later Nehemiah went back and they started to restore the walls. De csak egy része az embereknek télt vissza, két-három millió zsidóba mindössze ötven ezren. But only one portion of the of the people returned. Uh, ha a 137-es Zsoltát elolvassuk, akkor megtudjuk azt, hogy, hogy a zsidóknak milyen érzés volt a fogságba kerülni. If azt mondja, hogy amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk, az ott lévő fűszpákra akasztottuk a hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket, hogy énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. A nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom a legfőbb örömömnek. Teljesen kivoltak ütve a zsidók, hogy fogságba kerültek, és hogy Jeruzsálemből el kellett jönni Nem csak mondjad, hogy mit olvastunk. Uh, So from this song we see that they were uh, absolutely... Um, depressed that they were taken into captivity and they have to live there every day. Uh, Jeruzsálembe nem lehettek, fájta szívük, nem tud, hogy dicsérjük így az Urat. Még saját magukra egy átkot is mondtak, hogy ragadjon az számhoz a nyelven, meg a jobb kezem száradjon le, ha elfelejkezek a Jeruzsálemről. They could not be in Jerusalem, they could not be there to worship the Lord and they were so desperate that they even és ez volt akkor, amikor oda mentek. Uh, De a 70 év szép lassan eltelt, telegetett, és egyre jobban érezték magukat a fogságba, egyre jobban megalapozták az életüket. Egyre kényelmesebben élték az életüket, és amikor végre vissza lehetett volna menni Jeruzsálembe, hogy felvegyék a hárfáikat és öröménekeket énekeljek, a Sion énekeit énekeljék, akkor a két-három millióból ötvenezre mentek vissza. And, uh, <coughs> a kezdetek kezdetére. <laughs> Végre, amikor lehetett yeah, yeah. mondom. So, <laughs> they settled down to have a convenient life, so by the time they were actually able to return to Jerusalem, they, uh, and when there was time to actually sing uh, songs of joy and to take their harp and play it in Jerusalem, only 50.000 of them returned. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy elég gyengék voltak a hitben az zsidók akkor. I think I can tell that they were not really strong in faith. És, és nem nagyon vágyakoztak már annyira Jeruzsálemre, nem nagyon vágyakoztak annyira, hogy az Úr jelenlétében lakozhassanak, és hogy őt szolgálhassák. And they didn't really desire to be in Jerusalem to dwell in the presence of the Lord and to serve És a mindennapi kis életükben elkényelmesedtek, és nem ez lett az elsődleges fontosságú dolog az életükben. And nem csoda hogy hogy nem túl sok szó esik a hitről vagy Istenről, vagy az imádatról ebben a könyvben. So actually az életüket élték, de már nem az Úr jelenléte és az Úr szolgálata, az Úrhoz való közelség volt a legfőbb örömük. They were living their everyday lives but uh, but uh, not they didn't want to draw closer to the Lord and it wasn't their priority anymore to uh, live in the presence of the Lord. És ebben a hűtlenségükben Isten mégis hű volt hozzájuk. Yet in the midst of this unfaithfulness God was faithful to them. És ebből a helyzetből is Isten újra akarta őket építeni. And he wanted to restore them even in this situation. És vissza akarta hozni az örömet a szívükben and he wanted to uh, bring back the joy to their hearts ez érdekes dolog nem tudom a filippi levelet olvasgattátok err mostanában mondja, pár, hogy örüljetek ismét mondom örüljetek uh, even passas in the epistle to the philippines i don't know if you have read it recently Paul says that rejoice and rejoice é, és ez ez egy olyan dolog aki egy nehéz helyzetbe van azt mondod neki hogy na örüljél az úr is azt mondja hogy örüljél akkor ez olyan Lehetetlen megtűnik. It és, és itt elég nehéz lett volna a Jeruzsá, az zsidóknak azt mondani, hogy de hát miért nem a legfőbb örömötök az, hogy visszamehettek Jeruzsálembe és imádhatjátok Istent? And it would have been uh, strange to tell the Jews uh, under these circumstances to ask them that, why is uh, your main joy not to go back to the presence of God? Az Isten szeretet a, az, az kihűlt a szívükben. The love for God uh, cooled down in their hearts. Mm. És ez egy, ez egy érdekes dolog, mert Isten sose uh, úgy akar magához visszahozni minket, és nem úgy akar felépíteni új bennünket, hogy megköveteli a szeretetét. And it's interesting because God never wants to force us to love Him. This is never the way He wants to restore us. Persze szeretnél szeressők és hogy újra ott legyen az a tűz a szívünkben. Of course He wants us to love Him and He wants uh, us to have the fire uh, in our hearts for him again. T mindent megt az azért, hogy újra megnyerje a szívünket. But he does everything to win our hearts back. Viszakarja loppni lopni a, szívünk, a szívünkbe magát. He wants to, uh, steal back to our és is meg akar nyerni minket minden lehetséges módon. and természetesen kell egy döntést hozni. and a szeretet az alapvetően egy döntés és egy gyodaszánság. Odaszánom magam hogy igen én ezt a szeretetet akarom én ezt szerint akarok élni. I commit myself uh, to this love, saying that I want this love, and I want to live accordingly. És erre akarok figyelni, hogy hogyan nyer meg engem Isten. És Isten ezen a könyvön keresztül azt mutatja, hogy hogyan nyeri meg a zsidóknak a szívét. the És ebből a lagymatak helyzetből az egész nemzetet elég jól felrázza a könyv végére. And by the end of the book, he shakes the nation up pretty well. És, és ott van az a tűz, az emberek szívébe ismét is um, erről fogunk olvasni. So this is what we are going to read about. Úgyhogy kezdjük is el az egyes mm -hmm. versettem. So let's start with chapter Négyes versik fogjuk olvasni. Uh, történet a idejéből. Ez az Ahasvérus Indiától etiópiáig 127 tartomány királya volt, amikor Ahasvérus király Susán várába királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében lakomát rendezett az összes vezető emberének és tisztviselőjének, és megjelentek előtte a perzsa és médvezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei és hosszú ideig, 180 napon át mutogatta neki királyi dicsősége, gazdagságát, és nagyságának pompás értékeit. Látjuk, hogy itt van a Hasvérus király. Ez, igazából ez a király nem más, mint Xersész király. We see here King Ahasuerus and his uh, actually... He was called, uh, king és a, a hasvérus uh, cím az inkább egy címe a királynak úgy mint a császár, tehát mint császári címa neve az a Xerxes név volt. And the word uh, was more like a title for the king, same like uh, the title of Caesar. És a királynak az élete az egyik legmegalapozottabb élet régészetileg is. And the, the life of Circus was the most uh, established a uh, uh, arch uh, susan váráról például amiről itt olvasunk susan várát megtalálták és teljes mértékben feltárták. Uh, the city of Shushen, uh, the city we read uh, here uh, was actually found by them és itt um, Xerxes király arra készülődött, hogy ez a hatalmas néptársa uh, a birodalommal megtámadja Görögországot és majd Európa ellen vonul. So here King Xerxes actually is preparing to uh, defeat uh, Greece with his army and then uh, turn towards Europe és egy kétmilliós kétmillió fős hacseregeb volt. Uh, he he had an army of two million people. és arra készült, hogy leigázza az akkori aranykorát élő görögországot, aki én bájpen a 79. olimpiai játékokat játszották. And he wanted to uh, conquer Greece. Actually in Greece they held the uh -huh. 79th Olympic Games at that time. And uh, neki akart lodulni, de ez nyilván meg akarta nyerni az egész birodalmának a támogatását. So his plan was to defeat Greece, but first of course he wanted uh, to gain support from his uh, entire uh, empire. Nyilván egy ekkor a ütközethez meg Európa leigázásához ahhoz kellett támogatottság. And of course, uh, he needed support to conquer Europe and Greece. Hát mennyivel másképp alakult volna a történelem, ha sikerül is neki ez. And probably the history would have turned out uh, in a very different way if he actually succeeds. Nyilván a parádézásnak a másik része meg az volt, hogy megmutassa minden nagyvezetőnek, hogy hát azért én vagyok hatalmon és van tekintélyem. And of course the other purpose uh, for this feast was to show uh, to the other uh, emperors that I am the king and I have authority and I'm... Egy kis rejtett üzenettel benne, hogy amíg oda vagyok csatázni, nem szabad lekoccolni a trónról. Them a hidden message take my throne. És itt az egyes fejezetben három lakomáról olvasunk. Ez az első lakom, amit 180 napon át minden vezetőnek tartott és büszkéketben mutogatta a tekintélyét. And uh, we read about three feasts in chapter one, and this is the first feast, what, uh, which lasts for uh, 180 days. 8-as versig fogjuk olvasni. A második lakomáról. A feast. Azt mondja, hogy a e napok múltával a király hét napig tartó lakomát rendezett Susán várában, a királyi palotát körülvevő kertben. Az egész nép apraja nagyja számára. Fehér vászon és kék bíbor, gyapjúsöttesek voltak, fehér gyapjú és bíbor kötelekkel, ezüstkarikákkal, márványoszlopokhoz erősítve. Arany és ezüst kerevetek voltak az Alavásrom, márvány, gyöngyház, sötét márványkövezeten. Arany edényekből itt, a különböző módon készítette edényekből. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit se erőltessenek, mert a király úgy hagyta meg minden udvarnagyának, hogy mindenkinek a kedvére tegyenek. Itt látjuk, hogy a másik lakomát Susán várának, a fővárosnak, a királyi székhely téli szállásának rendezte, minden ott lakó ember részt vehetett rajta. So we see that the second feast was held in the capital, in the city of sushan which was the, the winter palace of the king and everyone who lived in the city was allowed to uh, be part of this feast. Talán emlékeztek, hogy Nehémiás 1-ben is pont Susán váráról olvastunk, ők ott volt a pohárnok. Maybe you remember that uh, we read about uh, the city of Sushan in the book of Nehemiah as well. He was the cupbearer there és uh, mindenképpen itt a leírásban azt, hogy meg hogy hét napig egy ilyen abszolút fényűző lakoma volt mindenki számára. And we see, from, we see here that uh, this was a very uh, um, luxurious. Yeah. Luxurious. luxurious feast uh, which lasts for seven days. És ebből a részből derül ki, hogy ezt a könyvet egy férfi írta and we nagyon szépen le van írva, hogy fehér vászon meg kötél meg ilyesmi az eredeti héberbe csak annyira, hogy valami fehér cuccok meg bíbor cuccok voltak. Because here we, we see the details of uh, fine linen and purple silver rods, but the original Hebrew we only read about some uh, white and purple things. És uh, nem nagyon részleteztem. Viszont amit észrevett, really az az, hogy mindenki külön aranypohárból ivott, amit külön-külön művesek csináltak. Most elképzelhetitek, hogy susámba mennyien voltak, és mindenki meg egyedileg készített műalkotásból ihatott. But one thing the author noticed here was that uh, everyone uh, had uh, golden vessels, and each vessel was different from the other, with royal wine. Szundi készített nekünk tálakat, amiből lehetünk mindjárt másmilyen tálból, egyedileg készített műalkotás. And uh, actually, Szundi made some uh, plates for us. All of them are different. Every, every one of them are different, so we can get De, from those mi vessels. Milleve, hogyha Szundi az egész Debrecennek kellene csinálja, <laughs> <But laughs> hogy he, mindenkinek másféle tányérja legyen. But he made this only for the church, so imagine if he made this for the whole city. És aranyból természetesen. And of gold, of course. Teljesen lenyűgöző volt ez a pompa. És még, még az is egy plusz engedmény volt, hogy nem kellett mindenkinek inni. Ha valaki nem akart, akkor nem kellett innia. So this was an amazing feast. And uh, there was one more thing which is interesting: that drinking uh, wasn't. Uh, So, uh, really Akkoriban akárhányzor a király felemelte a poharat, mindenkinek kötelező volt inni, és aki nem tette, az halálfia volt. In that time, uh, whenever the king uh, rose his cup, everyone had to drink with him, and if uh, someone didn't obey, they uh, were executed. Uh, részeges király, részeges nép, ugye? <laughs> <laughs> uh, részeges... részeges. Drunk. King, drunk people. Drunk, így van. Na, de itt meg volt az engedmény, hogy nem volt muszáj inni. Ugye, ez már egy nagy kitétel. But here uh, it was exceptional that they did not have to drink. De úgy nézhet ki, hogy elég jól iszogatták a poharat ennél a törvénynél is. But they were drinking anyways. A harmadik, uh, a harmadik lakomáról a kilences versben olvasunk. And uh, we read about the third feast in verse nine. Mondja, hogy király, vasti is um, készített lakomát az asszonyoknak a Hasvérus király királyi palotájában. A királynő is összehívta az összes tartományból érkezőknek a, a, a feleségeit illetve onnan Susán várából is a nőket ő látta vendégül. So we see that uh, the Queen also made a feast for the wives of the of the other governors. A 10. olvasok olvasjuk a 11 azt mondja, hogy... 10, hetedik napon a királynak jókedve támadt a bortól, és lett, és megparancsolta Mehumánnak, Bizettának és Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétárnak és Karkasznak, a hét udvari embernek, akik a Hasvérus királyi személye körül voltak, teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vasti királynét a király elé, a királyi koronával, a fején, meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szétermetű volt. Hát látjuk, hogy a hetedik napra erősen uh, leitták magukat. És a zsidó hagyomány azt tartja Josephus arról ír, hogy uh, itt egy versengés volt a különböző vezetők között, hogy ki a világ legszebb nője. And, uh, and the, the Jewish tradition says that uh, in this feast there was a competition, they were uh, boasting who has the most beautiful wife. És uh, itt a kérés a királynak, az nem az volt, hogy jelenjen meg a királynő és mosolyogjon egyet, hanem jelenjen meg koronával a fején, de mást uh, ne nagyon vegyem föl. So the king's request here was the was not that uh, his wife would walk in smiling but his wife to walk in wearing a crown but his request was actually that uh, the crown should be the only thing she wore. <muchy> So if the Bible tells about someone that she is beautiful, it means she is beautiful. A Biblia nem hazudik, sosem. The Bible never lies. És, és szép tervetű volt. Ez, ez az eredetibe azt jelenti, hogy szép volt az alakja. And the Bible says that she was beautiful to behold, which means that she had a, a nice figure. És uh, ez a vonzó királynőt akarta mutogatni a király, hogy hát a világ legszebb nője az ő feleségem. So, the king wanted to show off with uh, this beautiful woman, saying that uh, uh, his wife is the most beautiful woman. A 12 estől olvassuk a, a 15-ös versekig. Verse, uh, verse 12 to 15, Azt mondja, hogy de basti királyi nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára, hát ezen nagyon felháborodott a király, és fort benne a harag. És Megkérdezte át a király a múltat ismerő bölcseket. Mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét, a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. És itt megint felsorolja a hét vezért, akik tanácsolták, és a 15-ös vers megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette a hasvéros királynak az udvari emberek által küldött parancsát. Tehát itt összedugják a fejüket a a törvény ismerők, hogy akkor ilyenkor mit kell csinálni, hogyha nemet mondott a királynő. So they just start to uh, discuss. Uh, the governor start discussion here, what they should do, uh, since the queen said no to the king's request. Uh, nem kell úgy gondolni, hogy egy, -egy nagyon istenfélő asszony volt, mert ez semmiféle utalásunk nincs, hogy Istent egyáltalán ismerte el. And we shouldn't think of as a God woman, because we don't see any reference for this in the Bible. De nyilvánvalóan van benne egy olyan jó érzés, hogy hát nem megy oda egy részeg uh, tömegelé, hogy magát mutogassa. De jösszefus, a de azt hogy a zsidó hagyomány úgy gondolja, hogy vesti királynő minden további nélkül megjelent volna szívesen egy koronába, de Isten leprasággal verte meg, és ezért nem tudott jönni. Who is a tradition Jewish traditionalist? He thought that Vesti would have gone wearing only a crown, but she had leprosy, so this prevented her to go there and show herself off. Ez valószínűleg egy kitalált történe, de lényeg az, hogy nem ment. And probably this is a made-up story, but the point is she did not go. És a tizenhatos Vesti olvassuk azt mondja, hogy, akkor ezt mondta Memukám, a király és a vezető emberek előtt, hogy nem csak a király ellen vétetett Vasti királyné, hanem Ahasvéros király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. És azt fogják mondani, hogy Ahasvéros király is megparancsolta, hogy Vasti királynét vezessék be hozzá, de nem ment. A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és asszonyok a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és felháborodás. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt fel a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy vasti nem jelenhet meg többé a hasvéros király színe előtt. Királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd a férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak. Hát összedugták a fejüket és megbetették a dolgot, már amennyire részegen jól lehet gondolkozni. Úgy döntöttek, hogy hát ez így nem jó. Szóval... So, uh... All these uh, drunk governor uh, started to discuss the case, what to do, and, uh, and they came up with an idea. És azt hozták ki, hogy bizony, hát nem csak a Vasti, hanem az egész nép And they said that Vasti uh, Only uh, commit against the king, but also against the whole nation. És elkezdték rettegni, hogy millansz, hogy ennek hallatára minden nő engedetlen lesz az egész birodalomban. And they just uh, started to fear that what if uh, all the women will disobey their husbands when they hear this? És hogy ez tehát ez meg nem lehet engedni, úgy hogy valami tenni kell, valami látványos büntetést, hogy az asszonyoknak esélye lesse, hogy so engedetlennek lenni. And we cannot let this happen, so let uh, let's find out something some punishment which will keep the other women in the kingdom from disobeying their husbands. a Biblia azt tanítja, hogy a feleségek tiszteljék a férjüket. Uh, but don't get me wrong the bible teaches us that wives should honor their husbands Az efeszus 5:33 ebbe az egy mondatba foglalja össze a, a feleségek összes tennivalóját. valóját 5:33 uh, sums this up uh, in this one particular sentence uh, this is how all the things wives should do is summed up in the bible azmind hogy a feleségek tisztájják férjüket It says, Wives honor your husband. És ez egy fontos gondolat, mert a férjeknek ellen van szükségük, hogy tiszteljék, akkor működnek normálisan. If they are a férfiaknak úgy van összefoglalva, hogy férfiak szeressétek a feleségeteket. És ebben az egymondatban minden benne van, aminek egy férfinek tenni kell, egy férjnek tenni kell a feleségével, mert a feleségek így működnek jól, hogyha szerettik őket. És az egyik fakad a másikból. Itt nem hiszem, hogy vastik királyné túl sok szeretetet érzett volna ebben a megnyilvánulásban. És éppen ezért nem volt neki túl könnyű tiszteletet sem mutatni. De az engedelmességnek meg a tiszteletnek is vannak határai, vannak korlátai. also limits for and for respecting. És a határ az nem más, mint maga Isten. And the limit is God himself. Az hogy Istennek kell előbb engedni, és inkább neki kell engedni, mint sem embernek. És hogyha valaki, még akár a férjed arra kér, hogy valami bűnt kövesse, vagy olyan dolgot, amin Istennek nem tetszik, akkor egyáltalán nem kell engedelmeskedned, mert Istennek kell engedelmeskedned, és utána a férjednek. So if, you, if your husband asks you to do uh, something uh, to commit a sin or do something which doesn't honor God something which goes against God then you should honor God in the first place and not your husband. Örökösen a házasság ez egy teokrácia. Teokrácia Marriage is a theocracy. Nem demokrácia, nem teokrácia. Az 1. korintus 113 ban megtaláljátok ennek a leírását. Mert nem csak arról van szó, hogy a férj feje a feleségnek, hanem az is le van írva, hogy a, a férfeje pedig Krisztus. És egy házasságot nem egy férfinek kell vezetni hanem Krisztusnak so és kell hogy a férj odafigyeljen Krisztusra hogy, hogy tudja vezetni aztán a családját And the husband has to focus on Christ, so he will be able to lead his family. És érdekes, hogy még a nem hívő férfiak is tudják az Efézu 522-t, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeiteknek. And it's interesting that even the even non-believer <coughs> husbands know about Ephesians uh, 5:33, uh, uh, you have az, to obey your husband. már nem ismerik. But they don't know 1 Corinthians 11, És az engedelmeség és a tisztelet az egy, az egy egy olyan természetes dolog kell, hogy legyen, ami abból fakad, hogy a férj szereti a feleségét. Obedience and respect should be a natural thing from the fact that the husband's love their wives. Azon döntésen túl, hogy a feleség eldönti, hogy Isten igéje és tanácsa szerint ezt fogja tenni. Of course, uh, beyond the decision that that uh, beyond the decision which the wife makes, Uh, seeing that uh, she will obey uh, garden she will obey uh, her husband most tud az a vezető az a férj aki úgy akarja a tekintetét érményre juttakni hogy ordibál meg megmutatja az erejét az el az, az teljesen férre a dolgot doozman and husbands who try to uh, show their power by yelling itt uh, they misunderstand this whole thing. It, it, csinálja a király. Na én megmutatom, hogy ki a kezében van a királyi páca. Majd én megmutatom, hogy én vagyok a tekintély. is gyereket lehet úgy is nevelni, hogy gövöltözöl, vagy megfogod őket, Lekötözöd őket. You Hogy, hogy nem akarod, hogy azt csinálják, amit akkor megkötözöd őket, kiabász rá, Akkor te vagy az erősebb egy ideig, amíg felemnőnek, nőnek, és akkor tudod a tekintélyedet érvényre juttatni. You can just tie them up if you don't want them to do uh, what they are doing, and and you can because you are stronger until they grow up. De ez megint teljesen félreértelmezés annak, hogy valaki tekintélyen rendelkezik szülőként a gyereke fölött. But again, this is a misconception of uh, someone having uh, authority over their children. Krisztus azt mondta a vezetők, hogy aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen a legnagyobb szolga. Jesus said uh, that those who wants to be the leaders among you should be servants first. Most, hogyha jól akarod vezetni a feleségedet, akkor a kedőt szolgálnod kell. Hogyha gyerekeidet jól akarod nevelni, akkor szolgálod kell a gyerekeidet. And if you want to, raise your well, you have to serve them. Már nem úgy hogy cseptintenek, hogy most vized ezt. ezt nem. Of course, it mean to do for them by their a, Hanem a javukra lenni, szolgálni őket. But to serve them. Na hát itt a királynak is inkább ezt kellett volna csinálnia, hanem a hatalmát fitoktatni. So exactly of Úgyhogy itt Vasti királynő semmi Isten ellenes dolgot nem tett azzal, hogy nem ment. De Szárszész eléggé radikális ember volt, vagy lehet, hogy a tanácsadói miatt volt radikális. But Xerxes was a pretty radical leader, maybe because of his, uh, his uh, Éppen ezért érdemes azt is betenni a fejedbe, hogy nem mindegy, hogy kik a te So it's worth to remember this uh, uh, when you choose your counsel, uh, it does make a difference talácsadó isten The best counselor is, uh, És hogyha emberek től is tanácsot akarsz kérnek, akkor kérj olyan tól aki aki Isten fél, szeret és az életéből mutatja ezt. So if you want to see counsel from other people, then choose people who live by God's word and uh, whose life represents this. De ez a annyira radikális ember volt, hogy egyszer építettek egy hidat, egy hídépítők és egy viharát, egy tengeri vihar letépte a hidat. Xerxes was so radical that once uh, his people built a bridge over a river, but there was a storm which uh, broke the bridge. És ezért megölette az összes embert, aki a hídépítésbe berészvett. So they had all the, the workers killed. Mert hogyan lehet ilyen rossz hídat építeni? Saying how can you build such a bad bridge? És megparancsolta a hacseregenek, hogy ostorozzák meg a hullámokat és láncra verjék a hullámokat. So he commanded uh, his army to uh, whip the waves and chain out the waves. Tett valami nem stílbért ez az emberre. So something wasn't really right with him. Hogy ezt a döntést is részegen hozta vagy nem azt nem tudjuk, de itt ez a bulizás nem sokat segített. Mi nem tudjuk, hogy drága-e a döntést a hogy a beszéd a királynak a vezető embereknek úgy, hogy a király nemukán beszéde szerint járt el, leveleket küldött valamennyi királyi tartományba minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hirdessék, hogy minden népnek a nyálvén, hogy mindenütt a férfi legyen az úra házban, uh, úgyhogy a tetszett ez a dolog neki, és később érdektéik az egész uh, birodalomban. So the king, the king liked, his, uh, liked this uh, council and they, uh, they even uh, they issued this decree through the whole uh, kingdom, saying that each man should be master in his own house. A kettős fejezetben olvassuk, hogy ez egy négyes versig fogjuk olvasni. Ezek után lecsillapodott a hasvérus király haragja, és eszébe jutott Vasti, az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. és A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták, keresni kell a királynak szép termetű szűz lányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat, birodalma minden tartományába, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzlány susán várába, az asszonyok palotájába, és bízzák rá őket hégára a király háremőrére, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Itt most már eltelt jó három év a történetben. So here, uh, three years has gone by. És uh, uh, amikor visszatért a király ebből a görög támadásból, hát nem volt túl sikeres. And the king returned from, uh, from uh, fighting with the Greek, and he wasn't really successful. És, uh, biztos uh, depressziós volt, ki volt merülve, és eszébe jutott, hogy hogy yeah, de jó volt, mikor volt lusti. Probably he was exhausted, depressed, and then he started to remember. Uh, how was csak jó volt, hogy volt a háznál. a woman És akkor megint jöttek a jó tanácsadók. And so the good came again. És a zsidó hagyomány szerint 400 szűzlányt gyűjtöttek össze. And according to Jewish tradition they collected És igen szép termetőeket. And they, uh, were, uh, really és lábista küldték a három és uh, adtak nekik szépítő szereket, hogy szépítsenek. So they entrusted uh, uh, uh, them with the custody of the woman and uh, they had beauty preparations for them. A Négyes és a ötös hatos verset fogjuk olvasni. <coughs> az mondja, hogy az aláin legyen vasti helyett a királyné, aki a király akit a király a legszebbnek talál. És tetszett ez a beszéd a királynak, és az szerint járt el. <kül> volt susán várában egy mortokány nevű zsidó ember, Jair fia és simei fia, aki kisfia, benyámini ember volt. És Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket jekonyával, Juda királyával hurcoltak el, amikor nem cár Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt Hadasszának, az az Eszternek, nagybátya lányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A lánynak termete is, és arca is szép volt, és amikor az apja és az anyja meghalt, mordokály a lányává fogadta. Látjuk, hogy uh, uh, itt akarnak rendezni egy uh, szépségversenyt. So, <coughs> we see that they want to uh, organize the beauty pageant here. Uh, a perzsa birodalom legszebbikét keresik, és aki tetszik a királynak, az lesz a királynő. They are looking for the most beautiful woman of the Persian Empire, and the, uh, the one who pleases the king will be the queen. És közben uh, megtudjuk azt is, hogy volt egy uh, Mordokai nevű zsidó ember, aki a Jeruzsálemből került oda a fogság kapcsán. And uh, we also learn about Mordokai, a jewish man, who was brought to, uh, brought to uh, Shushan, from Jerusalem. És az unok a húgát, hadasszát uh, nevelgeti. And... Uh, és a lánydolást olvassuk, hogy a termete és az arca is szép volt. And we read about uh, this girl that uh, her face and her figure was beautiful. Josephus megint arról ír, hogy Hadassának a szépsége olyan volt, hogy már vagy már állandóan rejteget. nem akart, hogy emberek elé kerüljön. And uh, we learn from Jewish tradition again that uh, This girl was so beautiful, that Moraká, he, uh, uh, his her uncle had to uh, hide her. És a 8-astól olvassuk a tizes versig. Amikor, amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok lány gyűlt össze Susán várában Hégály felügyelete alatt. És Eszter is bekerült a király palotába, Hégálynak az a nők őriző a felügyelete alá. A szépnek látta a lányt, és megkedvelte, és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni. A királyi palota hét kiválasztott lányát adta mellé, és a lányokkal együtt, az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való és kikarokonai, mert mordokály azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Igen, te nem olvasott. Uh, Esther bekerült a hárendbe, so uh, és uh, gyakorlatilag uh, a nevét is Eszterre változtatták. And they changed, uh, her name to Esther. A hadassa az, az Mirtus bokrot jelent, means mirth. és uh, ez egy uh, sivatagi bokor volt, uh, uh, ez a Mirtus növény. And this is a bush in the desert. És a nevét Esterre változtatták, ami pedig csillagot jelent. És Márdokály meghagyta neki, hogy nem mondja meg senkinek, hogy honnan származik. Úgy gondolta, hogy az a pillanat, hogy kiderüljön, hogy ő zsidó, nem most jött el. És látjuk azt, hogy Hadassa, vagy Ester, Esthert nagyon megkedvelte a hárem vezetője Hegá is. And we see that uh, Esther uh, gained uh, favor És egészen különleges bánásmódba részesült külön lakosztáyal, hét külön szolgálóval, külön szépítőszerekkel, külön menüvel. So he uh, treated her in a special way with uh, special uh, beauty preparations and he placed her to the best part of the palace. Asha antikust ugye 11-es versbe hogy Mordekai minden nap az asszonyok palotájának az udvar előtt járkált hogy megtudja jól van Esther és hogy mi történik vele. And verse 11 we read that every day Mordecai paced in front of the court of the women's quarters to learn of Esther's welfare and what has happened to her. És Márdókeus aggódott érte, hogy mi van Eszterrel, mi történik vele, és folyamatosan próbálta megtudni. Mordecai A 12-es versről olvassuk rá. Egy-egy lányra, lányra akkor került sor, hogy bemenjen a hasvérós királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítkezésük. Hat hónapig mirhaolajjal szépítették őket, hat hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Ez, ez bátorítás minden férfi számára, hogy felesége nem szépítkezik túl sokáig, nekik egy évig tartott. This is an encouragement in verse 12. Uh, for husbands that uh, your wife does not spend much time with the preparation because here it took 12 months for the women és őket oil months months és, és, uh, six months. Six months. és ez az érdekes, mert ezt az olajat uh, ilyen... Um, halálozási balzsamnak használták. A mérha az mindig a, a halálra utalt. A mérha mindig a Sosem felejtem el, miskolcom Miskolcon, mikor az, az, az ottani lakásotthonban tanítottuk a gyerekeket, akkor lelkesen mondta az egyik lány, hogy és hozták a írhabundát a keleti bölcsek. <laughs> Jó, ez angolul, nem lehet lefordítani. De, de, de megjegyezte, hogy valami Mirha a helyet írhát, jegyzett meg. De hogy az egyik ajándék az volt. És ez, ez, ez nagyon fontos, hogy ajándékként ezt hozták, mert babának, mikor gondolkozol, hogy most milyen ajándékot vegyél Sósika a akkor nem fogsz uh, temetési balzsamot adni a játékban. It's very és ezt azért adták, mert már ezzel profétikusan beszéltek Jézus Krisztus haláláról. But it was actually a prophetic gift, uh, talking about Jesus's death. nagyonat gyakran gyereknek, And you Mert don't mit really, kezd vele? Az really a, a baby either. Ez a királyságáról beszélt. But this about yeah. De it a, a, a mérhaolajat uh, arra használták, hogy hogy a holttesteket bekenegessék. So the oil of mer was used to uh, bond the dead bodies és ez, ez olyan érdekes, mert hat hónapon keresztül ezzel töltötték az időt, mint hogyha azt akarták volna, hogy jó reméljük hat hónap alatt sikerül meghalni önmagadnak. And it's Hogy azt akarták, hogy hogy a királyi legyen teljesen és hogy meghaljon az összes. Álmainak, vágyainak, mindennek, és ezt próbálták emlékeztetni őket ezzel az olajjal. It was a reminder that they should die to their own dreams and desires, and uh, because after this they will belong to the king alone. És csak utána jött hat hónap illatos olaj. And only after this six months uh, they prepared them with the perfumes for another six months. I'm so much ki hogy érezné magát ugye hat hónapig formaldehidkel kenegedné magát. I don't know how you would feel if uh, someone would keep putting formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde and you for six months. És csak utána lehetne valami jó illatú dolgot is. And uh, only after this uh, would they put perfume on you. De báttuk gondolni egy ezek a nők 12 hónapot töltöttek ezzel, Készültek arra, hogy találkozzanak a királyjal. Uh, arra az egyetlen egy találkozásra készültek 12 hónapon keresztül. They've been És abban, hogy uh, amikor mi uh, Jézussal fogunk találkozni, arra a napra, hogy szoktunk készülni so it just uh, reminds me of uh, our preparations uh, for the day when we meet Jesus And a fogunk és azt mondja az úr az végig, hogy And God tells us in the Old Testament that for him the the The sweet, sweet scent is when the sacrifice is burning on the altar a három 17 konkrétan erről beszél, hogy Isten ezt, Istennek ezt tetszik. ez a jó illatú áldozat, hogy ott ég a hús az oltáron This is what Leviticus 17 is A Róma 12. első két verse pont erre bátorít bennünket is, hogy tegyük oda az életünket élő áldozatként Istennek, Istenóttalára. And the, the first two verses is, is Uh, to God's altar. Isten ebben örömét örömét, Ezt tetszik, neki, amikor, amikor minden testi oda teszünk az oltárra, és, és az elég. Amikor oda teszed a saját vágyaidat, a saját elképzeléseidet. Amikor leteszed, leteszed mindazt ami neked eddig fontos volt. When we put figyel és szabaddá teszed magad az ő számára. we focus nagy bátorítás úgy gondolom az igében, hogy Isten sose kéri azt hogy olyan dolgokat tegyünk az oltára, ami nekünk ne lenne hasznunkra. Ezt jól elmondtam, nem? Én magam se értem. Ez már gáz, ugye? Tehát azt akarom mondani, hogy az Úr nem kéri, hogy a nekünk jó dolgok elégjenek a tűzben. Tehát Isten azt szeretné, hogy az égjen el, ami nekünk rossz. So God wants us to put uh, the things which are bad for us on the altar. Ami nekünk nem jó, és ami megbetegít minket, megöl minket, azt akarja, hogy azokat tegyük az oltára. Things which are not good for us, things which make us sick. He wants us to put those things on the altar. De sokszor nem tudjuk mi eldönteni, hogy mi a jó nekünk és mi az ami nem. But many times we cannot decide what is good for us and what már például húslevesbe főtt csirke mellett magába Have you ever eaten uh, the chicken breast which was cooked in chicken broth? úgy, hogy nem fullad meg tőle? How many of you think that you want to Annyira száraz, nem? It's so dry. És, uh, a húsos, jó zsíros húsokat nagyon szeretik. Of course everyone loves fat meat. És, és az, az, az könnyebb megenni, ez nem olyan száraz. It slides down easier, it's not as dry. Igen, például csúszik, azt mondja itt Lidia, és igaza van. De Isten például azt kérte, hogy a, a zsír az az övé legyen. Azt mondta, hogy azt mindig el kell égetni. És lehet, hogy nagyon szomorúak voltak az emberek, hogy na, hát azt a finom zsírot elég a tűzben. És akkor most már tudjuk, hogy a túl sok zsírosét étel nem túl jó, mert eldugolnak az ereid és meghal infarktusban vagy agyvérzésben. But by now we know that the fat uh, meal is not really good for us because it will uh, clog our up and we will die of stroke. Isten ott is azt kérte, hogy azt tegyük az oltárra, ami nekünk nem lesz jó. És Isten azt mondja hogy ami így rólad szól meg, meg téged magasztal fel meg a te testiességed, és csak, csak is te rólad van szó és te vagy a központban az jobb, hogyha az oltára teszed. Mert Neked said lesz jó. It will be good for you. És neki pedig ez hoz örömöt. And it will bring joy to him. Azt akarja Isten, hogy örömöt hozzunk neki. God wants us to bring to him. És nem azt jelenti, hogy nem mondhatjuk el Istennek a vágyainkat, nem mondhatjuk el Istennek a, a, azt, amit szeretnénk. And it mean we share our with God. De pontosan ezt jelenti az oltára tenni ezeket, hogy oda teszem Isten elé, és majd ő eldönti, hogy mi legyen velem. But putting, uh, these things on the altar means that I will bring these things before the Lord, and he will decide what to do with them. Az úr ennek örül, amikor odaadjuk magunkat. We, uh, submit, uh, és uh, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az Isteni imádatunkban, hogy erre figyeljünk oda, hogy meghalljunk önmagunknak, meghalljunk uh, a saját terveinknek és Istenre bízzuk magunkat. So I think it's very important to die to our own uh, self, and we worship God and just to rely completely on Him.: Mert ez az, Isten ez az, Because this is uh, what pleases God. És uh, itt, amikor a lányok átmentek ezen a szépítkezésen, akkor jöhettek a király elé, és eldöntötte a király, hogy tetszik-e neki vagy sem. És so uh, uh, a, a 14-es versére, hogyha a királynak nem tetszett, akkor sose hívták többé a király színállé, de uh, örökre uh, ott maradt a hárendem. A 15-ös verstől olvasok, azt mondja, hogy amikor, amikor rákerült a sor Eszterre Abihailnak, Mordokáj nagybátyának és a lányára, akit lányává fogadott, be kellett menni a királyhoz, és ő nem kívánt más, mint amit Hegály, a király három őre, az asszonyok őrizője mondott. Ezt mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. És így került ezt a rahasvéros királyhoz a királyi palotába a tizedik hónapban, azaz tévét hónapban, a király uralkodásának hetedik évében. És a király minden nőnél jobban megszerette ezt, és minden lánynál jobban megnyerte a tetszését és szeretetét, ezért az ő fejére tette a királyi koronát és királynévát tette vasti helyet. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A, tartományokból közkegyelmet ad, a, a tartományokban közkegyelmet adott, és a királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. És amikor másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket, Mordokáj a király, udvar, a király udvarban volt. És Eszter nem mondta meg, hogy kik az ő rokonai, melyik népből való, mert Mordokáj így parancsolta neki. És Eszter éppen úgy megfogadta a szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Látjuk, hogy Eszter lett az, akit a király választott, nyilvánvalóan nem véletlenül. És itt nem csak a királynak tetszett meg Eszter, hanem azt olvasjuk, hogy mindenki, aki csak találkozott vele, mindenkinek megnyerte a, a kedvességét. And not only the king liked Esther but we read that, uh, that she obtained favor in the sight of all who saw her. tudod a külső szépség meg a szép termet az egy dolog. And you know the az hogy mindenkinek megnyerni a jóindulatát és mindenki kedvességét az egy jellembeli dolog. a és nagyon sok múlik azon, hogy milyen a szívem, milyen a hozzáállásom a dolgokhoz, milyen a jellemem. And És uh, like, uh, uh, like. uh, ezt nem véletlenül került oda. Azt tudjuk azt, hogy Isten so, soha nincsenek véletlenek. I know, we know that there are no uh, coincidences with God. hogy szerencse nem nagyon létezik, olyan, hogy Isteni gondviselés. There is no luck. It's a rather uh, divine provision. mikor valaki sok szerencsét kíván, hogy mit kíván? Have you ever thought about when someone says good luck, what they wish for? Hát, remélem, minden úgy működik ahogyan te szeretnéd. I hope everything will go away you would want them to go. De az Isteni gondviselés pedig az, hogy Isten az, aki az utat készítésnek és neked a legjobbat tervezés és a legjobbat adja mindig. But divine provision means that God prepares your path, and he will give you the best things always. És Isten így ezt beletette a királynői pozícióba, a királynál lém. So God placed uh, Esther into a royal position next to the king. És itt a 19-es versben már olvassuk azt, hogy márdokály, most már a királyi udvarban van. In volt a nagybátyja gondviselője, úgyhogy hogy nyilván mikor ő lett, akkor a király őt is egy ilyen magas pozícióban A a közé uncle, so a, position, also, uh, a Ez is Isteni gondviselés és Esther részéről és a zsidó nép részéről is. And this is also a divine uh, provision for uh, Esther and for the Jewish people. És uh, ott is kapcsolatba lehettek, és Esther itt is fogadta az ő, ő tanácsait. So Esther uh, accepted uh, his counsel. egyszer, amikor Mordokája a király udvarban volt, Biktán és Teres a király Most küszöbét van. őrző két három őr megharagudott a hasvéros királyra, és merényletet tervezett ellene. És Mordokáj azonban megtudta a dolgot, és megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. És kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották, és föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében hogy hát, ugye véletlenül pont hallott, hogy Big Tán és teres, milyen uh, merényletet készülnek a király ellen végrehajtani. So mordekai, happened to hear about the uh, the plot which was planned by uh, terrace and uh, big Ten. És uh, jelentette a dolgot, és uh, valóban uh, ezt a két uh, háromt fel is tapasztalták. So he reported it to the king, and these uh, These two were, uh, és feljegyezték a királyi kronikákba, aminek majd nagy szerepe lesz a két történet későbbi részében. And they wrote this in the book of the Chronicles, uh, which will have a very important role later in this book. Isten Isten tervezés, God's planning and provision is perfect. És ő hű minden hűtlenségünkben. And he's in all our faith, és ő ö, ott van és figyelés akarja nyerni a szívünket. He is there and he wants to our back. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy ilyen szerető Istenünk vagy. Lord, thank you that you are such a God. Köszönjük neked azt, hogy te hűs, hű vagy akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk. Hogy te vagy erős amikor mi gyengék vagyunk. That you are when we are weak. És Uram, a Te erőséged, ami gyengeségeink által, lesz nyilvánvalóvá. And your will, will be our Hálásak vagyunk, Uram, azért, mert Te látod. Látod a jövőt, látod a jelent. És köszönjük Neked azt, hogy Krisztus vérén áttekintesz ránk a múltunkra, a jelenünkre, a jövőnkre. And thank you that you Köszönjük, Uram, a megbocsájtást. Thank you for Köszönjük, Uram, a te drága véredet. Köszönjük, hogy átvetted minden bűnt rólunk, azért, hogy nekünk életünk lehessen. You so Köszönjük, Uram, hogy nem a bűneink szerint emlékezel meg rólunk, hanem a te kegyelmet szerint. Köszönjük, Uram, hogy Te látod azt, amit ki akarsz bennünk formálni, és Te oda magad erre a munkára. To this work. Köszönjük, Uram, hogy te a szívünket akarod megnyerni, és úgy az életünket. Köszönjük neked, Jézus azt, hogy. Hogy vonsz közel magadhoz a szereteteit, kötelékeivel. Köszönjük a te érgalmadat. Thank you for your mercy. Kérünk Jézus, hogy állíts helyre bennünket. We pray that you would us. És hogyha elkényelmesedtünk volna az életnek ebben a világi életben, akkor kérünk, hogy rázva bennünket. And if we settle down in this convenient life, we pray that you would shake us up a hitetlenségünkbe hagyj hitet. Give us faith in our, uh, Uram, kérünk téged, hogy mozdíts meg dolgokat bennünk, és használj bennünket, hogy a te nagy nevedet hirdethessük másoknak. Kérünk téged, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel. we pray that you would fill us with your Kérünk az akarást is munkált bennünk work the willingness in our heart uh, úgy, mint a just as uh, doing the actions. We would like to bring ourselves to your altar and we, we pray that you would burn everything uh, which does not praise you and which is not according to you. Nem csak a cselekedeteinket akarjuk oda tenni az oltára, Uram, hanem a szívünket. We don't only want to commit our actions uh, and put them on the altar, but we also want to put our hearts there. A gondolatainkat, Uram. Our thoughts. És kérünk Téged, égess ki belőle mindazt, ami nekünk káros lenne, és ami nem odavaló. And we pray that you would burn everything uh, out, which is not which is bad for us, and which doesn't belong to the, to the altar. Köszönjük Jézus, hogyha ezt, ezt megteszed. Thank you, Jesus, for doing this. We pray that You would draw us close to You. Your That's Your will, be done, Lord. Amen. Amen.